Би те я було не її, або її справжнім, не таким, як досі. Андрій не грав і не виставлявся. Не демонстрував свою силу. Не був іншим, як міг би бути. Він пішов за нею. порятував своїми почуттями. Був настільки природним, часом безпорадним, що це її захоплювало, як колись дивна сила Едуарда Еміра. Він був наче нею самою, яка неспонівано віднайшла себе там, де не сподівалася знайти. І от він зник і зрадив. Зрадив і зник. Бо знав, що зрадить, коли зникав. А коли ще не знав, то що це міняло. На четвертий день проте щось запротестувало всередині її зболеного єства, Щось занило і не переставало нити. Щось було не так у тому, що сталося. «А як?» – питала вона не знаходила відповіді. Зрозуміла, що не хоче вірити у таку жорстокість світу. Життя, всього, що є у ньому, коли зраджують навіть такі, як Андрій. Якщо він досі кохав свою дружину, якщо вирішив лишитися з нею, повернутися до них, то мав би про це сказати, чесно і відверто. Він же не був боягузом. Так думала Віталія. І думки, і слова, що щось не так, щось трапилось, не зрозуміли. Її обсідали, обступали дедалі щільніше з усіх боків. Слів усе більшого, більшого, запитання, що сталося, моби розросталося, набухалося, ставало, ставало болючою похлиною. І от він зник і зрадив. Було її болем. На четвертий день її протест проти цього став суцільним розпачем. На п'ятий день озвався її робочий телефон. Звісно, дзвінків кожен день було багато, але цей саме озвався. Віталія Миколаївна? «Так, я слухаю». «Скажіть Андрію Степановичу, що так чинити не можна». «А хто це?» «Донька вашого співмешканця. Світлана? Ви знаєте моє ім'я? Дуже мило. Пере...» «Зачекайте, перебила Віталія, боячись, що співрозмовниця. Донька Андрія кине трубку». «Андрій? Андрій Степанович поїхав до Києва. Вас зустрічати». «Ніхто нас не зустрів». Голос у Андрієвої доньки став ще сердитішим. І на дзвінки по мобільному тато не відповідає. «Може?» У Віталії похоло всередині. Потім вона подумала, що хтось, певно, в коридорі їхнього відділення відчинив вікно. Такий протяг. «Може, з ним щось трапилось?» «То він не у вас?» «Ні». «То де ж він? У когось третього?» «Не знаю». обдурюєте? обдорюєте?» «Ні-ні, Світланко!» Віталія вже кричала. Її тривога розривала простір маленької сестринської. Гостро запахло ліками наче хтось розлив флакон з краплями, невідомо якими, але хтось біг коридором, хтось кричав. «Хворому у сьомій палаті погано, чому в сьомій?» – миттєво подумала Віталія. Встигла подумати, втрачаючи нитку почутого, але кинутися у сьому палату не могла, бо інакше втрачала розмову з Світланою. І спалах ще один миттєво пік із розмови з донькою Олесею тижневої тайності. «Мамо, я, здається, закохала, – сказала Олеся, – у мене щастя сьомого року чи інакше моє дурне серце сьомого року. Чого сьомого року? спитала тоді Віталія, бо я сьомий рік у Києві засміялася Леся. Тепер кричали про сьому палату, але який, який же, який гострий, неприємний запах. в десь ліків. Якщо ви кажете правду, його треба шукати. Вона чує це мовби здалеку. Хтось глухого гукає за вікном, не гукає, а стогне. Так, каже Віталія, я буду його шукати. І вже кричить Я шукатиму Андрія. Опускає трубку, подальші слова не мають сенсу. Вона біжить усьому палату, допомагає хворому, в якого розпочалася кровотеча. Усе закінчується благополучно. І тоді Віталія холоднокровно, методично, так холоднокровно, що аж дивується сама, розпочинає пошуки Андрія. Пригадує всіх своїх друзів, знайомих, а також колишніх пацієнтів, які могли сприяти пошуку. Йде до завідувача відділення і просить допомогти взнати, чи не потрапляв до лікарень, в їхній і сусідніх областях такий-то Лісовець Андрій Степанович, або невідомий такого-то числа, завідувач їй не відмовить. Перебиваючи телефони, у сотовому натрапляє на запис кос і номер. Тимура, який подзвонив десь рік тому, і похвалився, що він уже працює заступником прокурора близькій від столиці області. «Запиши мій номер, Гордячко, може раптом згодиться?» – сказав тоді її колишній чоловік. Тепер зрозуміла Згодився? Таки «згодився» й сінчі почуття на замовк, Головне – шукати Андрія. Знайти Андрія». Набрала номер Тимура. Почула слова «який сюрприз». Сухо сказала, що може їй допомогти, якщо бажає. Виклала суть. «Зник? Твій коханий? Новий чоловік?» «Він порятував на мене. від хвороби». «Аж так, я...» «Вибач, я знаю, що в тебе було», – сказав Тимур. «Він лікар?» «Можна сказати так? Ти допоможеш?» «Для тебе навіть зірку з неба», – почав й спохобис. «Вибач, звичайно, допоможу. Кажеш, виїхав десь на початку 6-ї і до Києва не приїхав. До Борисполя. Ще складніше, але спробуємо. Голос його став діловим. Або аварія, або хтось зупинив дорогою. При ньому були документи, мобільні. Здається, тільки водійське посвідчення. Паспорт лише удома. Мобільник не відповідає. Мабуть, заблокований. Це гірше, але не безнадійно. Кажеш, професія лікар. Вчитель, викладач історії. Ну-ну, не міг не пойорнічити. За сумісництвом лікар «Текс, вибач, усе. Повір, зроблю все можливе. Якщо не десь у лісі, ще раз вибач». Перепитав Дані, сказав, що триматиме в курсі. І тримав. Через два дні Андрія знайшли. Він знаходився у районі лікарні на Житомирщині. Важко травмований, але живий. Тимур повідомив. Знайшли через аналіз ДТП за минулі дні. Випадок банальний. Водій зустрічної машини заснув за кермом і виїхав на зустрічну смугу. Далі було ще банальніше. Хтось пограбував обидві машини. Як таке могло трапитись? Віталія незадна була збагнути. Така паскудна селя вуха подруга, сказав Тимур. Ну, тримайся. Треба ще щось брякай. Тримай свій красивий хвостик пістолетом. Усе буде годбайчик і окайчик. Дякую. Ну, з тебе в майбутньому могорич. Могоричі ще буде, аби Андрій... Віталія ковтнула сльози. Майнуло. Я щаслива людина. Боже мій. Якби про мене так турбувались, сказав Тимур косик. «Зазрю твоєму педагогу-подругу, так і передай». «Передам». Він першим відключився, а Віталія стала гарячково збиратись з дорогу. Для неї тепер мало значення одна єдине – Андрій. Її Андрій – живий.